Velkommen til froseriet, der omfavner og hylder de syv bibelske dødssynder. Hver uge froser Jonas Smidt sig gennem syv ekstravagante, eksotiske og dekadente retter eller drinks med en kendt gæst. Serveret af kok og drinks Jesper Smidt. Velbekomme. Kim, du har lige øh, stillet nogle til for dig. er I smager på det. Inden vi smager på det? Ja, så har jeg lige med her, fordi... vi kan ikke vente. Nej, Jamen, det, det er, simpelthen... får noget andet smag på. Nej, Det er, fordi at vi skal have en uh, gaspazio... Som øh, ikke er særligt italienisk, fordi den er af danske tomater. Men så smagte jeg på tovehælderen i går. Den her, som er en hollandsk mm. honningtomat. Og den mm, kunne jeg den ikke tænke jer. Så jeg matcher den op med min fra drivhuset. Så når I har dem, det er ligesom hovedbestanddelen i kompartitionen. Så tænk bare, at det, det er sjovt, Kim. At når I lige smagt ja. dem, at det er nogle yeah. vilde tomater, ikke? Jo. Men den, den første der, den røde tomat, den lille tjære tomat, mm. den smager mm. meget, meget mindre. af honningtomat. Ja. Men det ligner jo, den, den nu skal at det er orange, er de også de vildt. Jamen, det de, de er virkelig vild. Den mm. er sød. Mm. Mm. Smager meget bedre. Sådan. Jeg har lidt på nogle gange med det der, det, det syrlige tomat kan mm. godt være sådan lidt for surt. For og så har jeg øh, så det samme brød, som jeg fik før, som jeg har skåret til kruton og stikket mm. i almindelig olivenolie. Rigtig god olivenolie. Og så er selvfølgelig lidt, øh, hvad hedder det, basilikum. Og så har jeg, jeg kommet til at tabe, jeg lavede lige en, et ordentligt glas hjemmelavet. Øh, jeg lavede sådan en rigtig god chili. Så jeg var med Så der har lige en lille smule øh, hilsen fra den. Men ikke nogen store hilsen. Det er blevet sådan en stående Joker, du ikke joke, at jeg ikke kan tåle stærke, stærke ting. Fordi at der er noget med min, jeg har sådan lidt irrit Ja, irritabel tygtarm. No. Mm. Og så er der helt agurke Men det kan også være stress, det kommer af. Det kan det godt. Nå, vil du Tak. Og lad os om noget, noget andet. Det var det, du sagde. Vi tager med brød. Paser på mikrofonen. Mm. Mm. Ej, det er godt. Knæsen. Og så er der selvfølgelig en lille, lille smule, hvad hedder det, olivenolie. Med det trøffelolieolie lige indtropet over. Ej, det er virkelig, virkelig, virkelig godt. Ej, Jesper Schmidt. Altså, hvis du bliver... Jesper Schmidt hænger i en søndsråd? Ja. Ja. Men hvis du nogensinde ikke skulle lave alt andet, du laver, mm. så kan du da leve af det her. En af mine... Helt der er tre... en elskersdøj, du laver... Jeg havde tre ting, jeg ville, da jeg var sådan var ung. Jeg ville være... Journalist var nummer et, fordi jeg havde læst en han mor i mørket, og jeg skulle være sådan en, sad på værtshus med drak og fandt, fandt historien i mulen med mørket og drikke så af kaffe. Eller også ville jeg være jurist, fordi jeg se, elskede retssagsfilm, og så skulle mm. være sådan en. Eller så også være kok. Ja. ja. Og så det er ja. som kan lide at lave mad. Ja, du kan godt lige at lave ja, ja. mad og stå længe. Og har med. læst med og bestået den eksamen? så jeg har lidt det hele. Mm -hmm. Ved du, hvad jeg ville? Jeg ville være udenrigskorrespondent. Så vil jeg have sugebarn, bo på en gård og have en hundekindel. Og nogle af de ting, jeg har lavet i mit liv, der har jeg kunne sige, okay, jeg kom i nærheden af det, ikke? Mm. Og det er jo mere, det er jo mere et, et, et grunddesign. Og det er fedt, fordi det, der er jo noget af det, som du sagde, det vil jeg. Som du kan som sige ja, yes, som indgår mm. som stærke elementer. har du, har du hund så Stine? Ja, Ja. altid et hund. Ja. Store hunde. sender, Nu har jeg en lille hund, fordi jeg rejser så meget. Så. Ja. Men, men ikke skal ikke. Aldrig en kæde. Nej, det har jeg følt som en kæde. Ja. Mine børn parkerede lige deres to hunde hos mig i sommer. Der fik jeg den der sådan, ah, måske var det ikke en kenden, jeg skulle ønske mig. Men altså, det er, det er meget sjovt, ikke? fordi jeg sad faktisk og talte med en om det forleden dag, og jeg kan bedre sige det nu, end jeg kunne før i tiden. Jeg fandt ud af, at når jeg skulle rekruttere folk, jeg skulle arbejde tæt sammen med, ikke alle, der var lille, men folk, jeg skulle arbejde rigtig tæt sammen med. På daglig var, basis? På daglig og basis. Og så, så var jeg nødt til at spørge mig, om de kunne lide hunde. <laughs> ja, og tåle hunden ja jamen jamen det er det der med at okay. kunne lide dem fordi hvis du har en hund det kan ske at den tisser på gulvet ja ja og den helt sikkert Gnider sig op ad dig, lige når du har taget ja. rene bukser på det ja, gør de jeg hopper op ad ja, ikke? Ja. Så, så så så den der med at lose, så, er lidt mere loose ikke det hos mig er det ikke så firkantet ned i nogle særlige rum der er noget slack ja og det er enormt vigtigt, når man skal arbejde tæt sammen med folk. Ja. At man, har man ikke er enig om alt, men man nej, er sammen nej, men man ikke. Øh... Og, og det er også noget med kontrol, for det, og det ja. synes jeg er super interessant, mm -hmm. faktisk. Øh, det der med, for du er nødt til at have en vis form for kontrol, mm -hmm. når man skal styre ting, sådan så ja. det, skibet sejler den ja. rigtige vej og, ja. og sådan noget. Så du må have noget kontrol, men, hvis man kan, men man kan også blive stresset af, hvis folk ikke gør lige, som man gerne vil have, de skal gøre. Mm -hmm. Men der virker du, som om du egentlig er ret menneskelig og, og godt kan navigere i det, at folk er forskellige. Og kan Ved det hvad det skal vi være? Ja. Og i virkeligheden, jo højere du er i et hierarki, jo vigtigere er det, at du slipper. Ja. Og det er noget af det, jeg blandt andet har prøvet at undervise folk i. At sige, at man tror, man skal holde... Ja. Og det føles trygt at holde, fordi du har jo kæmpe ansvar. Mm -hmm. Men i virkeligheden skal du slippe. Og jo mere du træner i at slippe, og det kan man godt bruge i andre sammenhænge også, ja. jo, øh, jo, jo, jo bedre bliver du selv. Ja, jamen jeg synes, det er meget imponerende. Jeg sidder bare og tænker, fordi det der med stærke kvinder, der leder, og sådan noget, altså nogle gange, men, men du virker jo egentlig meget øh, altså super empatisk og nem, og, og ikke, du er ikke sådan en, man bliver bange for. Og det, Arh, bliver... det kan det godt være, at nogen, der ja. har været. Det går i hvert fald ja, det, det, det, det synes jeg er rigtig rart Fordi jeg kan godt nogle gange føle mig truet af, mm. af sådan, at Jeg har jo mødt altså Man møder jo mange på sin vej Også som skuespiller Også mm. laver reklamefilm og sådan noget mm. og, Hvor man tænker uha Og, og, og, og så altså også min egen kone har jeg også forhandlet løn med Før vi mødte hinanden Hvor hun fik mig 50% ned i løn Fra mm. det ene år til det næste mm. på et job mm. og det, det, er, det er fordi jeg bliver bange ja. tænker, det er sjovt, vi er blevet gift, ikke? Jo. Nå, nu skal vi til froseri. Mm. Den, øh, det der med at frose igennem som, igennem, som minder lidt om grådighed i virkeligheden. Men froseri, der tænker jeg lidt mere på mad af en eller anden grund. Ja. Det behøver det ikke være, jo. men altså, at man bare froser igennem og ikke stopper. Er det ikke det samme som grådighed? Nej. <laughs> Hvad er det så? Froseri, det er det, vi gør med vores planet. Ja, vi bruger den bare og bruger den bare. suger al energi ud af ja. den. Ja. Køber smid væk. Spiser smidt det halv væk. Ja. Øh. Køber alt for meget vin. Køber Jamen, og køber alt for meget, det, det, det, det er så der der gør det. Nej, men Svend, han kiggede... Tøjer og har tasker... 50 og... års fødselsdag, og så ja. kiggede han bare til ham, skal I drikke alt det vin? Mm. Så måtte jeg forklare med at, at nej, men vi havde købt rigeligt. Sådan så der ikke var for lidt. Mm. Altså, hvorfor kan man ikke bare købe nogenlunde Og så sagde jeg, det er fordi, man kan jo levere det tilbage, det man ikke ja. så, altså. Okay. Men der er jo nogen, er jo der bare fos. skal have, nej. Helt fyldt tip, ja. Der er altid tips, og så spiser de dem også. Har du set den der norske udsendelse med de der ekstremrige. Bare... Ja, exit. Exet. Ja. Jeg kan ikke se, set. Men ikke holdet ud. Jeg synes, de første to sæsoner var. Den første var helt klart bist. Ja. Fordi det, også, det, altså det var også, det er jo, mm -hmm. jeg griner meget, når jeg ser det, fordi det er jo en slags pastige på, på noget. Altså, jeg er bange for, at den første ligger op af virkeligheden, men så kommer der noget for meget storytelling med, synes ja. jeg. Øh, hvor der, der synes jeg det, men det er stadigvæk underholdende at se dem gå amok, synes jeg. Men, men man synes jo, de er ubehagelige. Altså, jeg det synes jo, så grund ubehageligt. Ja. Ja, og jeg har set noget af det, da, da jeg, hvad hedder det, var administrerende direktør i tryk, så børsnoterede vi jo Tryg. Ja. Men øh, så skulle vi jo sælge aktierne. Ja. Rejser man ud, og det er jo ligesom at sælge alt muligt andet, ikke? Du skal mm. have nogen til at komme med nogle penge og investere, og så videre. Ja. Så kom vi op et sted i New York, højt op, sådan, du ved, 32. eller sådan noget, ikke? Og stiger ud af elevatoren, og jeg er meget glad for moderne kunst, altså særlig sådan malerier og sådan noget. Og så er jeg bare sådan blown away at maleri. ja. Og så siger jeg ham der, øh, aktiegudden der, så siger jeg, nå, nå ja, nå ja, han, er meget god. Vi får det malet over en gang om måneden. Og så vi taler kunstnere, som måske koster en million eller sådan ja, noget. Altså, det, det er bashing. Altså det er ja. lidt ligesom at hælde champagne ud. Og altså og lige se, præcis, og, og, og, og, og for mange mennesker noget at se det maleri. Ikke ret ja. mange. Og jeg var bare sådan, ved jeg går igen. Det gjorde vi jo ikke, for det gør man ikke. Nej, nej. Jeg havde lyst til det. Ja, det er jeg tænkte, du skal sgu da ikke, jeg skal ikke tjene en kroner det til Det er et rigtigt ja. Det er bare, det, og det er jo blærerøv. Altså det er blærerøv bare blærerøv. For meget. Ja, så, ja, men det er svært der, fordi det er virkelig ulækkert. Altså. Ja, det synes jeg. Men der jeg. er det også det der med at købe dyreflasker øh, hælde dem ud. Ja. For at vise jeg kan. Ja. Skal jeg gøre det igen, så køber jeg bare en til, så hælder den bare ud sådan. Ja. Prøver okay, det, det alle sammen. Ja. Står heller den ud, mens der ja. står og danser. Ja. Jamen, det er. Så heller den lidt. Skal du heller lidt? Nej, der, ja. hælder den jamen, det heller det ud. Ja, det. Jamen jeg forstår simpelthen ikke, hvad det er for en glæde for, folk får af det. Ikke. Det kan jeg slet ikke sætte mig ind Nej, i. fordi de fleste vil jo oprigtigt synes, man er en kæmpe klap. Nej. Ja. Til gengæld, de mennesker, som har knoklet, det er, har de jo typisk, hvis de også ender med at have rigtig, rigtig mange penge, og som så beslutter sig for, at gerne vil gøre en forskel. Ja. Og gøre noget for nogle andre mennesker, så er dyb respekt. Ja, det ville også være er, fedt at få en kunstner til at male et billede en gang om måneden, og så give det til velgørenhed, eller ja, sælge det. netop. Og, men det, det er jo ikke de mennesker, de er. Mm -mm. Det, det er jo ikke det. Men jeg tror, det er... Altså, det, det. Jeg håber ikke, der er så mange af dem. Nej. Altså, Wall Street handlede lidt om det, ikke? Med jo. Michael Douglas. Det og den er ikke jo ikke, det er jo ikke smart mere at være sådan. Nej. Heldigvis. Heldigvis. Det, og det er lidt klamt, når folk de siger, at vi skal være vilde og vi skal bare øh, mm. give dem... Med mindre, det, der kommer noget positivt ud af det. Altså, jeg har det jo lidt stramt med Elon Musk, ligesom så mange andre har det. Ja. Og det har jeg, fordi Jamen, han har noget af det der. Ja. Jeg er også fascineret af ham. Ja. Jeg synes også, at altså, man falder lidt på røven over de der mennesker, som bare får ting til at ske, der bliver så store og alt muligt andet. Men, men, men han har det der med, du ved men så gør det, fordi jeg kan. Ja, ja, Æm? og gå ud og danse lidt. Uh, det, jeg jeg har jeg... Lavet... nu har jeg lavet en ny bil, som kommer til, ja. at så laver en el, en bane, der skal køre, og han vil jo gerne eje hele verden, og ja. hele det der satellitsystem, der, ja, ja. det er jo fuldstændig vildt. Helt vildt. Det er det vildeste, jeg har oplevet, ja. Altså, ja. at man sender sådan nogle tog op. Mm. Det ligner jo noget fra Jules Verne, ja, ja. At, at man kan se sådan et tog af satellitter blive ja. sendt op, ja. fordi han bare vil pakke hele jorden ind i hans eget satellitsystem, som han bestemmer over. Mm. Det, det kan slet ikke... Det synes jeg er helt vildt. Og, og så, det er så lidt... Og så Elon Musk og Zuckerberg, som ja. i fuld alvor taler om en brydekamp. Ja. Så er du altså tilbage. Du er endda før skolegården. Men du er jo du, bare tund, de er er jo fjollede drenge. Ja. Drengerøve, der ligesom har knækket koden. Ja. Begge to, ja. egentlig. Jo. Og det er ikke vildt. Det er meget vildt. Vi skal snakke om vrede nu. Det normalt matcher vi jo ikke maden op. Med. Nej. Nej men, men lige den her. På tegnebrættet gjorde vi. Kommer her. Med noget, vi bliver vrede over. Ja. Det er... Øh... svendenske jævler. Det er verdens mest salte saltlakris. Hold da kæft. Og fordi den, det er ikke sådan en ligesom chili contest. Den der, smager, der, der... smager virkelig godt. Ja. Men hvis man har et til den så kan øh, lige en halsbrand så jeg har også taget halsbrandstabletter med ej, hvis man lige skal. Kæft, det er altid ej. godt. Så jeg, jeg ser mig til bagefter. Ja ja jeg ja, jeg skulle bare se. Nej, øh, øh, ja, det er bare ja. andet tror jeg. Ja. De. de er helt de er uden gode. receptpligtige, men de fungerer. Ja. Ja. De ligger i selv jagtpul for simpelthen. Og de fra Sverige? Ja, og det, dem har jeg selvfølgelig ikke selv lavet. Nej. Men jeg har set dem flere gange med. i min sådan fit øh, fit på Facebook reklamer og jeg tænker, kæft, det skal smage dem. Jeg bliver nødt til at smage dem. Og så, når man købte tre så fik man jo gratis fraks, at jeg tre tre. Sådan. <laughs> det er fros. Men, øh, <laughs> Kæmpe fros. Ja, men altså, øh, så delte jeg halvdelen ud inde på arbejdet, og folk de kunne smage, og så tænker jeg, det er sgu da også meget sjovt. Og så, ja, ja, helt klart. Men altså, må jeg lige knytte en øh, fri for palmeolie? Ja. ja. Det, og det er altså et hit. Sammen redder vi, ja. Ja, ja. Fordi palmeolie vi er noget, planeten ja. og palmerne ja. øh, med den. Men altså, det kan godt være, man bliver lidt fredere at spise den, fordi den den kig, det er sådan en slags lovlig kokain, man får lige ind i ansigtet og så væk. Ja. Så man nyder den, den smager. Man tager bid af den? Nej, man tager den helt. Nej, det gør man ikke. Jo. Nej, det gør Nej, det gør jeg kan ikke. Du? Jo, det kan skal man da. Årh, tøft, den er salt. Det er salmiak. Det er det salt, salmiak-salt. Ja. Og så, kan man være. Og så er det sød og lidt. Men det er søde lakris, er inde i. Altså, uh, det, det er da sandt. Det er fandme rigtigt. Jeg har aldrig... Jeg kan mærke det i mm, brystkassen. Mm, mm. Du ikke sker forsøget, godt. Hvis det er lige den tid på dagen, så, så skal du man... Du den ret. hele. Ja, selvfølgelig. Jeg elsker lakris. Mm, det gør jeg også. Og det er sådan en, til man er voldsom, når man så er færdig... Arh, kunne man godt lige spise en mere. Men man kan ikke tømme sådan en glas af. Nej, hvor sækker du. Det var virkelig, virkelig Nej, ja. <laughs> Nækker du dig? Men den er sjovt. jo, ja. fordi den er virkelig stalt Det ja. ah. ja. det er sådan en dag for mig, At jeg får to årinde Ja. Nu ja. ja. altså lidt af dag. Ja, det er fint. Jeg synes, det er, bare, er, der godt. er for vildt for Stine. Ja. det det Ja, Det smager godt, ja, godt. ligesom en lille. Ja, det er det der selv Det er jo helt crazy. Det er ligesom i, i gamle lag i, i kemilokalet om man kan lige fingrene, det fingrene Ja, Det er den der. Ja. Nu blev det jeg er bred. Ja. Det er sådan en ting for alle. Ja. Og temperament. Har du temperament? Ja. Men det er blevet mindre. Mm. Ja, Hvor fordi, stort var det, der det var størst? Jamen, jeg, jeg, jeg havde totalt sådan noget rasserianfald, da jeg var yngre. Ja. Og smadret ting, der jeg var barn og sådan noget. Mm. var op og skændte med min mor og smadret vores dørtelefoner. Mm. Altså, var sådan en hissiprop ja. også i skolen. Men ret stødt, jo ældre jeg er blevet, mm. jo mindre jeg det blevet. Ja. Til at jeg, at jeg næsten... Jeg bliver heller ikke Nu har jeg jo Alfred på fire år, men jeg bliver meget sur på mine drenge. Karl Erik og Svend, som er 16 og næsten 20 nu. Øh, da de var mindre? Ja, da de eller var nu? små og skældte ja. dem ud og sådan noget, og blev sur. Ja, ja, ja. Men det gør jeg næsten aldrig på Alfred. Jeg bliver ikke rigtig sur. Og hvis jeg skændes med min kone, det kan vi bestemt godt gøre. Men så synes jeg mest, det er hende, der skiller ud. Og det kan godt være, fordi jeg har været en idiot, og gjort noget, der var dumt, men, mm. men, eller været besværligt og irriterende. Ved du selv, hvorfor det er gået sådan med din vrede? Øh, nej, men jeg har, jeg har, jeg har, jeg har gået til at pige og brugt mm. energi på, fordi jeg, jeg er sensitiv og følsom. Mm. Så det er jo noget med det. Ja. Altså, det er jeg er udreagerende og jeg er udregerende. Jeg kan godt lide at snakke og udforske. Ja. Og, og det elsker jeg. Jeg synes, det er super... Mm dejligt, men det er jo et svært altså jeg, jeg har også temperament ja, det tænker øh, jeg nok øh, ja. det skal man jo også have ja, også, hvis man altså, skal... det, det tror jeg, ja. og det har jeg ja. øh, og det tror jeg også, at jeg har i en form, som folk godt ved det er der, uden at jeg viser det mm. altså det, det, der, der er en eller anden respekt det har jeg jo fundet ud af, det har jeg jo ikke altid man men det har jeg jo fundet ud af og nogle gange er det rigtig godt, at folk der er en respekt om en, og så videre. andre gange er det faktisk ikke så hjælpsomt. Så vil jeg godt ligesom kunne nedtonere det, det. Fordi kan jeg at folk ikke. kan komme lidt tættere på og ja, forklare, og i stedet for at være sådan, oh, at okay. de kan være lidt bange, ja. på bange. Ikke? For de kan ja. jo godt mærke, at der er noget puls og noget indenunder. Øh, så det har jeg sådan nogle gange måtte, måtte arbejde med i forhold til at sige til folk. Altså, jeg er ikke farlig. Mm. Øh, men da jeg var ung og sådan på vej op i ledelse, der øh, var jeg jo slet ikke klar over alle de her ting. Der er man jo, som man er engang og så videre. Og der øh, var tryk og dengang nykredit i gang med at lave en fusion. Og ja. når man bliver sat med ind i sådan noget, og man er en helt ung leder, så ved man godt, at man skal gøre det ordentligt. Fordi det er jo sådan en karriere, der er opmærksomhed for den ja. øverste ledelse. Ikke? Så man er sådan lidt ekstra tændt, og så videre. Og det er spændende. Så, det er skidespændende. Ja. Og så øh, var der en mand, som jeg skulle arbejde sammen med, og det var helt primitivt. Jeg skulle lave forsikringsdelen, og han skulle lave finansdelen af nogle leasingprodukter. Ja. Og han var den største røv for nu at sige lige ud som du kan forestille dig altså hver gang vi havde aftalt noget så løb han fra det hvis, jeg, hvis dealen var fordi vi skulle, vi skulle give lige meget værd, det var jo alt så noget du ved ja. også økonomi mm. øh, hvis jeg så gav det og så gav han ikke altså Nej. hele tiden Så man kunne jeg kunne blive torg, ved torg det. Yes. Ja. og jeg var så træt af ham og vi havde en deadline og alt muligt andet Nå. vi havde sådan et storrums øh, hvad det miljø ja, Nå, ja. Og så ringer han. Åben, og trækker, kontormiljø. åben kontormiljø. Og så ja. ringer han og trækker den, noget af den her aftale, vi havde lavet tilbage. Øh, og svinede mig også lidt i telefonen sådan på den der usamerende måde. sådan rigtig smart af sin ikke? Og så blev jeg simpelthen så tåset, så råbte jeg af ham. Du er det største dumme svin, jeg nogensinde har arbejdet sammen, med. Og du er Det simpelthen. En røvballe. en balle ja. uden lige. Og så knaldede jeg røger på, og du ved, min kollega og jeg havde medarbejdere på det, så stillede sig op og sagde, gud, hvad sker der? Fra der der, ikke? Oh. ja, ja. Så gik jeg direkte op til, øh, han hed Alf Dug, øh, den administrerende direktør, og så sagde at det var, altså jeg simpelthen kvaret mig, og fortalte ham hele historien, og sagde, jeg simpelthen forløbet mig, jeg blev så rasende, og det er simpelthen så ked, af jeg vil gerne sige undskyld. Ja. Så sad han, han var også meget, meget korrekt mand, han sad mm. simpelthen med hænderne på bordet, og i sin nydelige skjorte, og så sagde han, der er noget, du slet ikke har forstået, din Og så tænkte jeg, shit, nu vælter det nu ned får over mig. Så siger han, temperament skal dig til. Ja. Du har gjort det helt rigtigt og du har min fulde opbakning. Ej, hvor er det fedt. Jeg siger dig, jeg svævede ned igennem gangene ja. der på kontoret. Jamen, det kan heller ikke være bedre. Næste dag, ved du hvad idioten så har gjort? Nej. Sender han med 100 røde langstiklede ruser jeg sendte dem tilbage jeg blev, jeg blev næsten lige Så vred en gang til Og så var selvfølgelig Ej, nogen der så... sagde Kan du ikke tage imod en undskyldning Jo, men så skulle han have ringet til mig ja. Og så skulle han have sagt Prøv her, her, det var noget lort Nu laver vi det vi men skal lave Men der har du, og, du ved, ikke? virkelig også fået sat ham på plads <laughs> oh, Når han så sender roser ikke? Er du Ovenpå har fået en skideball ja. Og blevet kaldt en idiot ja. og, og... Men, øh, ja. Det er en god historie Det var i det hvert fald vredet Der nytter noget på en ja. eller anden måde ikke? Jo jo jo, fordi det er det, altså vrede er jo tit fordi man koger over, og jeg vil helst ikke nå derhen, så jeg siger tit utrolig meget faktisk, mm. kommer til at tænke på, så mm. vil jeg heller komme ud med det, altså ja. fordi det er damp, ja. og den er rigtig svær, synes jeg det der med, at man, man siger mange ting mm. derhjemme, nu bruger jeg bare derhjemme som ek eksempel. Og min kone hun forstår det egentlig ikke Hvad det er, hvis jeg brokker mig over Nu bruger jeg kø-eksemplet mm. Fordi det er kedeligt, men brokker mig over, at der var lang kø ja. Kommer hjem, Den var så lang Køen, og det tog 100 år Det var så irriterende mm. Jeg skulle kun have en liter mælk, men jeg skulle stå i kø mm. Og så bagefter Og jeg har kun sovet fire timer i nat, så jeg er virkelig mm. træt mm. Og hun vil gerne fikse det Hvordan får vi der så til at sove længere? Jamen, det, det ved jeg sgu ikke <laughs> Men det er der, man er Forstår du, hvad jeg mener? Ja, det, det hjælper helt. mig helt vildt meget ja. at få det ud. Ja. Men det er ikke fordi, at jeg skal fikses eller, ja. eller sådan... Men I har jo lidt byttet roller i forhold til det traditionelle kønsmønster. Ja, okay. Det har jeg. Ja. Fordi normalt er det, det skulle da... Hvad hedder det? Kænd, ja, der ja. bare skal sige Ja, men noget. hun er også en ledertype. Og så skal manden altså, fikse, ikke? Jo. Men hun har også en, hun har en, en stilling... En ledergen. Ja, ja. Fuldstændigt. det. Er, ja. Hun er født til det. Mm. Og ligesom dig har hun ikke... Sådan er det ikke rigtig gået op for hende, at det er sådan, og folk respekterer hende højt og, og er også lidt bange for hende. Og det synes hun er super fjollet, når jeg siger det. Mm. <laughs> yeah. Vi skal videre nu til den sidste. Mm. Mm. Øh, og jeg ved ikke. Nå, likør. Nej. Øh, det er ikke likør. Det er blommet, så. Det er hjemmelavet. Er det blommer? Nej. Jeg gætter bare. Det er snaps. Nej. Men det er snaps øh, lavet af min egen rabarber, med vanilje og sukker. Og så den fungerer også som en dessert. Nu fik vi ikke indesseret den før. så det, nej, nej men det er da Den er, har en meget sød, men sådan, altså, den smager ikke snaps. Nej, men nej. det er en øh, neutral. Ja. og så har den stået og trukket i tre uger. Med sådan. rabarber i? Ja, med rabarber og, og, så har og vanilje du bare taget og, den og ingefær. Og... Det er en karaffel, du har taget med, nogle meget ja. flotte øh, små... Øh, Mor -mor. Ja, jeg følger små mig på op. op. <laughs> brandy Cognac glas. Ja, yeah, små, små en meget lille brandy. Meget små brandy, vil jeg sige. Med guldkant. Ja, det er vi. Øh, og så er de en, øh, hvad hedder det, en karaffe. Mm. Men der er ikke, der er, der er, den er ikke fyldt karafflen. Hvor nej. er alt det andet? Jamen, det var, det, der var en del, der fordampet når den sidste okay. stort trækker. Nej, ja. det er fordi, det smager godt. Ja, det, er det, er derfor, det er ikke simpel. fordi, du har hældt det op i en karaffel eller noget andet. Nej, nej, den har været fuld. Ja, for lang tid altså, siden? Det, en måneds tid siden no, okay. tror jeg. Ja, det var lavet jo lavet af sommeren ja, det må smage godt men man kan også jeg tror jeg det bliver rigtig godt i sådan når man laver hvad hedder de der aborol spritz eller ja. limoncello spritz no, ja. Limoncello. den her ja. den tror jeg vil være sindssygt. ja med æ. noget dansk dansk vand eller noget ja nu er det jo ikke fordi I ikke må, må få Ej, meget af det er jo små fint. nogen men jeg tænker det, ja, det, ja, de det, er, jo, det. det er jo det det er meget dufter vanilje. Jamen, den er. Mm. Det er smager af saft. Kan... Altså er, sammen med forranden, der, der kan jeg godt virkelig se. Den ja. har du også ramt helt ja. rigtigt. Der er ligesom noget over den. Ja, det, det kommer der lidt, men det er, det, den har sådan set bare stået med lidt limeskaller. Øh, det er måske rabarberne for den der mm. lakrisale. Det er vaniljen. Jamen. Mm -hmm. Tror det ikke, det er vaniljen? Og så synes jeg ikke, at den skal være kold. Jeg kan godt lide den her. Det skal have en rød Aalborg heller ikke. Nej, nej, det den synes jeg, jeg også ikke. Den skal også komme ja, ja. På ja, ja. Til frokosten. Ja, jeg kan bedre lide jeg den her en rød Aalborg. Nej, altså. en øl en snaps om vinteren. Ja, men det behøver sig ikke være en Jamen, til... rød Aalborg. Jeg kan så... godt finde en anden snaps der. Jamen, der er, der er mange snaps der. Er. Jeg kan også Elsker godt lide snaps. Jeg kan også godt lide min morfar Erik Schmidt. Han drækker brøndet. Jeg ved ikke jeg kommer jo fra Aalborg, så... Nå. Men det altså, er godt med kommen i jo. Ja, det er det, og jeg kan hverken lide det eller kommen det er måske, Nej, det der det, med. Og jeg tænkte også at Vi plejer altid at få ost jo En, ja. en eller anden form for ost mm. Men det tænkte jeg, at vi ikke fik i dag ja, nej, det, jeg Og ikke hvis jeg skulle have været ost. med til at, at gøre noget Så tror jeg også, at jeg havde købt nogen, vi har Sådan en delikatesse Op i Asperger som mm. faktisk er rigtig god Og han har de vildeste oster altså. jeg, mm. jeg ved. ikke selv ved dem Har du ikke. prøvet lynhjem oppe i Helsingør? lige nej. Det skal du også prøve er det også og så lille... skal du lige det er en oste, ja. kun ost. Nej, ja. ikke kun, han har også andre ting. Ja. Men han har en ost, som hedder en Beaufort, som er, og det er den blevet udnævnt til mange gange, verdens bedste ost. Og det er en fransk... Øh... Yes, Beaufort, Den ligger nede, øh, det er sådan en højslette, der ligger ved siden af en by, der hedder Bourg-Saint-Maurice, i nærheden af Mont Blanc. Og hvad er det for en ost? Er det, en, øh... det er en comté-agtig. Ja, okay. Den er fuldstændig fantastisk. Det vil jeg prøve. Before. Også... Before. Den lyder også Bofor. Ja, ja, ja. ja. Jamen, navne på, det lyder lækkert, lækkert, ja. lækkert. Jeg kan bare ikke lide det. Nej. Så, du, er, så, du er der slet jeg... ikke med det. Nej, ja, altså, men det er godt, I er. Så er der ja. mere til jer. Men ikke i dag. Nej. Nej. Nå, hej, jeg smutter. Jamen, øh, tak. Nu skal vi tale dogenskab. Ja. Og det kan være svært for de fleste. Altså, dogenskaben er den, øh, den bedste eller mest enkle dødsynd at snakke om det er meget retten ligger til sidst fordi ja. at, at der er noget positivt i de andre er ret negativt synes jeg. Ja. Men, men, men at dovne, det er blevet sådan en, ja. en en nærmest sund ting for for os i det her stressede arbejdsliv ikke? er det ikke rigtigt altså en ja. døgnlæs kan vi ikke lide nej og døgnskab kan man heller ikke lide men det kan være godt at dovne. ja det er jeg kan... men så synes jeg ikke, det er dogende. Nej. Jeg synes også, man skal passe på, at jeg havde jo putt rygmærker på folk i det hele taget. Ja. Ja, ja. Det er sådan noget stigma, at vi er blevet så dygtige til vores samfund. Ikke? Du er en Kasse, Bang. ned i den. Okay? Ja. Ja. Der, der er du. Så der er du, så har du ja. bare blive der. Ja. Du er sådan en, der råber hele tiden. Der ja. skal du ned. Ja, lige præcis. råber. Kan du ikke råbe lidt? Nemlig. Du går ned og råber kasse. råbe kassen. Ja. <laughs> Nej, altså det... Hvis jeg skal sige noget om dogenskab, så vil jeg, for det første, vil jeg melde mig ind i klubben og sige, at jeg er faktisk ret dog. Okay. Jeg, jeg skal virkelig tage mig sammen for men... at motionere, for eksempel. Ja. Yeah. Øh, men jeg gør det, men jeg yeah. gør det film ikke, fordi jeg synes, det er sjovt. Nej. Så det er den ene ting. Og den anden ting, det er, at jeg er også lidt dogen i forhold til, at hvis jeg skal have vasketøj med op, <laughs> det lyder i det ikke? Nej, det er meget så. Men så tænker jeg over, hvor, hvor jeg kan tage noget med nu her. Nu skal jeg alligevel op. Ja, ja. Og så tager jeg resten med næste gang, jeg går op. Jeg går ikke op med det hele i to omballer. Okay, jeg noget er, den er stram. Oh. Og den er, det er jo en form for dogenskab. Ja. Men det er også der, hvor der Så venter jeg lige med det, fordi så skal, ja. når jeg skal derop igen, så yes. tager jeg det med der. Men der var en gang, en der lærte mig, netop når du laver alt noget i arbejdslivet, hvor du optimerer processer og alt sådan noget, der er den tankegang ikke så dårlig. Nej, men det, og, og hvis man, i gamle dage ville man sige, den der gemmer til natten gemmer til katten, mm. fordi så får, får du måske ikke alt det der fugtige tøjbåd op, op, og så ligger det der. Mm. Og hvis det ligger der for længe, så ja, bliver det jordslåttet. Det er heller ikke godt. Nej, det... Men du kan også se, hvad jeg mener. Ja, ikke? Hvis, man, hvis man ved, at man får det gjort, men du gør det på den lettest tænkelige måde. Ja. Det er virkelig også lidt en liberal tankegang. Ikke? Ja, jo, jo. Vi når hen til målen, men vi gør det på den lettest tænkelige måde. Ja, hvis man så kan løse en anden ting imens, ja, for at nemlig. få det andet løst samtidig, og sådan noget, så er det jo også en forretning. at Man forretning på. Nemlig. Altså, ja. Og så synes jeg ikke, at hvis man beslutter sig for, at man også skal holde fri, Ja. Så det er ikke dogens game. Nej, det er fuldstændig. Det, det er jeg meget enig i. Men det er det, man ligesom ja. siger. Ja, fordi nu vælger jeg at ligge på sofaen og se en tv-serie. Ja, fordi jeg har to også. timer fri, ja. hvor jeg godt kunne lave noget andet. Ja. Men så er det jo lidt at do være dogen. Nej. Nej. Men hvis du, hvis du vælger hver dag at ligge på sofaen ja. og se noget i fjernsynet, som ja. du egentlig ikke har nogen glæde af... Ja. Og du, det er, det er meget dumt det. Jamen det er det sgu Jeg kan virkelig godt lide At se fjernsyn Men jeg kan også mærke når det ikke dur altså, Så kan jeg ikke koncentrere mig om og mm. slappe af mm. Så skal jeg videre ja. Og lave noget af det jeg skulle yes. have gjort Kender følelsen Så, øhm, så spørgsmålet er Men det er også mærkeligt at sige at være god til at dogne Fordi Være god til at slappe af ja, ja. Være god til at koble fra Øh, og det er ikke, synes jeg, don't. Nej. Don't, det er, hvis jeg bare er ugydelig og jeg gider, ikke, jeg gider ikke rejse mig for andre. Jeg gider ikke gøre noget. Jeg gider ikke tage mig af mig selv. Nej, nej. Det kan der være mange forklaringer på, ja. men det resulterer et eller andet sted i en donskabsting. Ja, jo. Men, og det er jo super interessant, det der med, fordi nogen, nogen kan ikke sidde stille. Og er det noget mentalt eller er det, en, altså det, det er svært at sige Hvad mm. det er der gør mm. at man er doven Og hvis man ikke gider noget Det er, det er, jo, det er jo irriterende ja. Men også synd for folk At de ja. gider noget Fordi det har også noget med lyst at gøre yes. ikke? For så har man ikke lyst til noget Og ikke have lyst til noget Det er noget af det mest sørgelige i livet Fuldstændig. Og der kan man begynde at snakke Altså så er det noget En, en, en depression Eller man er påvirket mm. af noget nu kan vi ikke lide at bruge det ord, men altså det der med, at man, man har mistet lysten, ja. det er jo forfærdeligt. Det er frygteligt. Ja. Det er øh, livstroende. Ja. ja, ja, Altså det er også livskvalitet. Mm. Og der må jeg sige, selvom jeg har de der meget sensitive ting, så har jeg der næsten altid... Jeg havde lå med en laps i nakken sidste år, i 6-7 uger, hvor jeg havde så ondt i nakken og kunne ikke sove og komme på var lige et kort på det der Oxy og mm. kun fem dage fordi det kunne slet ikke det overtog min hjerne fuldstændigt efter to dage så tænkte jeg kun på hvornår jeg skulle have den næste pille Ej, og det har jeg aldrig prøvet noget lige nej, nej, nej. jeg var lige glad med alt gik bare rundt ude i haven og tænkte nej nej nej det dur ikke nej. så hellere have jeg ondt tænkte jeg ja. Ja. og ikke sove ja. fordi der tænkte jeg det går vel over på et tidspunkt eller der sker noget og ja, det som det det. Jacob Risgaard siger det er, det er midlertidigt ja. Fordi det er ting Ja øh, det, Og det er rigtigt Forsvandt det altså Ja det, det, nej, det er fordi Jeg begyndte at, simpelthen At træne med en elastik Ja Derhjemme Altså lave sådan nogle Helt basale øvelser mm. Hver morgen mm. Efter middag Og jeg kunne ikke andet jo Oi. Så det gjorde jeg Og ja. lave nogle strækkeøvelser Helt langsomt ja. Ind med nakken og, og så begyndte jeg at træne Og jeg vejede 100 kg. Så, så begyndte jeg og så gik jeg til Endte jeg Nu går jeg til crossfit Og træner ja. godt. Og tabte mig Og det har været rigtig godt ja. Fantastisk. Flot. Ja, tak. Øh, så det er jo ikke dogent, men jeg tror, okay. jeg er anlagt, og jeg tror også, at, at uden jeg selv ved det, har jeg lagt, gjort mit liv, lavet det sådan, så jeg har fritid ind imellem. Men jeg er også stresset af at jeg ikke at vide, hvad jeg skal og sådan mm. noget, så der er ikke noget, der er godt. Hvad med dig? Altså, du arbejder jo... Har ja, jeg har arbejdet jeg arbejdet og, ja, sindssygt. Ja, lige præcis. Ja. Og, hvis, og, og hvis du også har plads til frivilligt arbejde, så... Fylder du hullerne ud? Ja, det gør jeg nemlig. Og jeg er øh, på vej ind i nogle nye faser af mit liv. Der sker rigtig meget rundt om mig lige nu, som på en eller anden måde i hvert fald øh, cementerer, at dogene er jeg ikke. Nej. Jeg kan godt være dogen i forhold til, om jeg nu får træne, ja. Men jeg træner, fordi jeg ved, at jeg skal, apropos din egen historie. Ikke? Det er det jo også noget med at holde sig selv fuldstændig, det fedt det. for fred. Ja. Øh, Ellers går vi til. Ja, men jeg er 100% ikke doven i forhold til at vil gøre noget i livet. Det er jeg sgu ikke. Tværtimod øhm, tværtimod så kan jeg nogle gange også der længtes efter at jeg bare som du ved kunne sige chill out for fanden. Altså, ja. det kan jeg ikke. Nej. Og, og det har jeg så i lang tid kæmpet med, fordi jeg tænker for helvede, men det har jeg bare besluttet mig for. Det kan jeg ikke. Nej. Så må jeg gøre noget. Der skal ske noget. Ja, der skal ja. ske noget. Og jeg er eventyr. Ja. Jeg skal prøve nye ting, og jeg jo, ja. Men det er, det er virkelig sjovt, fordi at, at, at alle de ting, jeg kan jo godt lide at høre dig fortælle det, men, men, men, men alle de ting, det er jo sådan noget, åh, oh, rejsen derhen, hvad, hvad kan der ske? Men jeg kan udmærket følge dig i, at det er dit eventyr, og det er mm. det, der er det spændende. Mm. Nogle gange lykkes det ikke, og hvad så? Så går man bare videre. Ja, ja. Så tager du bare den næste, ja. fordi der var også det der ja, andet, som jeg også gerne vil. Ja, som du var hadet eller havde yes. gang i. Og yes. du havde lige varmet op. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Jeg kan jo se, at det er et stort privilegie at have mulighed for det. Ja. Det er ikke alle der har det. Lad mig ja. starte med det, men og kommer du stå med Jeg tror at der er flere der har mulighed for det end man giver sig selv. Ja. Fordi altså det der med at gå og pine og plage sig selv med, at det skulle have været det og hvorfor blev det ikke det? Altså du kan jo bruge ikke? Du kan jo mm. slide din egen hjerne helt ja, ja, det er det, jeg gør. Ja, det kan jeg og høre hvorfor, lidt. Hvorfor, hvorfor, og jeg kom aldrig til at lave den film. Nej, og hvad så? Ja, men var, jamen, jeg film. er også ved at ramme det. Ja. det er, ja. Så har du 23.000 andre ting. Og så slapper man mere af. Det er jo det. Ja. Jeg tror bare, at den nye dør, den skal... Eller ikke... Men den anden vej, den skal ja. ligesom blive tydeligere. Det kan jeg godt mærke, at den gør. Ja. Og det er mega rart. Også det der med, i stedet for at blive sur og misundelig på folk, så bare mere at prøve at åbne sig op for sige fedest, hvad der er. Ja, ja lige præcis. Ja. Det hjælper helt vildt meget. Og jeg håber, du kan læne dig tilbage i, det, det kan jeg jo høre på, at du har en, en rigtig dejlig kone. Ja. Øh, så hvis du gav dig selv lov til det, at du så også kunne dig tilbage, og jeg siger, okay, det er fint, hun kører med den klat, så ja. kører jeg med nogle andre klatter. Ja, ja. Fordi det er, der jo, det er der jo rigtig meget i mandeverden stadigvæk sådan, du ved ikke, jeg husker, at folk sagde, andre mænd sagde jeg altid til min eksmand, hvorfor har kone, eller hvordan er det, at kone har en større bil end dig, hvordan ja, føles det? det? Fuck ja! ja. ja. ja jo. Altså det der med at holde hinanden fast i de der roller og mønstre, ja. det er simpelthen noget lort. Ja. fuldstændig. Så du har en jeg, kæmpe frihed. Jeg, jeg er intet imod, min, min kone hun er, det er jeg meget stolt af, at, øh, at hun er, er der. Fedt. Altså det synes jeg er super ja. flot, og det ja. mener jeg 100%. Ja, det kan jeg både se på og høre Det er, er meget dejligt. Altså det kunne jeg ikke være mere... Øh, og, og, og jeg, at jeg er med på rejsen, ja, ja, selvom ja. jeg ikke er sådan. Altså. Og det giver dig et frirum. Ja, det giver mig. Ja, det giver mig en masse ja. ting, gode ting. Og vi arbejder på at møde hinanden. Altså, og det får vi hjælp til. Ja. Og det synes jeg, det ja. føles rigtig godt. Tak for besøget. Det var virkelig hyggeligt. Tak for dejlig ja. mad og ja. tak for ualmindeligt hyggelige. Tak tilskab. Kim, kommer du over sig farvel også? Jeg, Kim, han Kim han er nødt til at helt Så nu er han. her. Jeg, jeg vil bare sige tak for mad. Velbekomme. Det var virkelig godt, synes jeg. Dejlig mad. Ja. Yes. Du opskriften Jeg opskriften ud. Jeg skal må være skov op så. Ja ja. Spændende hvad vi gør næste gang. Ja. må vi se. Ja ja, tak for besøget. Vi løser det. Ja. Lykkeligt. tak for invitationen. Så. Hej. Hej. Hej.